Második könyv. Tégei a tűzben. Hogyan keringenek a mindenség végtelenségében? Hogyan örvénylenek és keresik egymást azok, akik a nagy világ lélekből ömlöttek elő? Bolygóról bolygóra hullanak, és sírnak a mélységben az elveszített otthon után. Ezek a tekönyeit Dionűszosz. ó nagy szellem, ó isteni szabadító! Emeld vissza lányaidat fényöledbe. Orfikus fragmentum